Марія біжить стежкою під гору, землі не чує. Мороз, не мороз, шоки однаково горять. Серце чітко й свавільно б'ється. Боже мій, боже мій, коли б він хоч листа написав? Хоч би одного листа, корнію, далекий корнію, почуй мене. «Що з тобою?» – питає Домаха. «Ах, що зі мною? Ото гнатку харчук дороги пройти не дасть. Скрізь де не стань, він, він, він!» Домаха хитає головою. А господар він чуєш добрий, через плач з Марії рветься. Господар, господар, вам лиш господар. А що ж дитину більше? Хліб до хліба, тепло, дітки. А що ще? Хіба ж краще у нас? Скільки не жий, скільки не працюй, а найми, найми? Ні? А Мартину то на днях і каже Трапиться порядний господар, дві десятини відкрою, заслужила. «Запрацювала. Тіточко, Люба. Але ж я так люблю Корнія, я так його люблю!» Домаха думає. Корнія, зуби в нього і кучер, нічого. Але це і все. Хатина одна, мало не на вигоні. До того ж він матрос. Ти ще не знаєш, що то таке матрос. Де тільки не бува, куди не їздить. Сім літ. Отак, пху, і забув. «Подумай, що може статися!» «Ах, чи ж Марія не думає? Чи треба ще більше думати? Тільки та й робить, що думає. Думає, і не раз рясні ядерні перлини спадають з очей і осипають щоки». Одарка, жінка Михайлова, батьки померли, каже, «Гнате, як ти собі хоч, а Марія тобі не пара?» Гнат робить з обрізка коси бритву, півдня над нею порується, гострить. І пробує. Рудий волос твердий, не тне. Випробовує і гострить далі. Витривалість і впертість переможуть. Мовчить. «Он, Юхимова Ганна», – продовжує Одарка, – «дві десятини поля, п'ять соток, пару волів, і корову має. А хіба ти не бачив, як вона працює? Не бачив, як коло машини вправлялась з конюшиною? Висівала сама дві решеті. Не бачив?» «Бритва Гнатова нарешті тне». Намилює заросле підборіддя і співає. Воли та корови часом поздихають, біле личко чорні брови, по вік не злиняють. Намилив і зашкварчало під бритвою волосся. Сонце заходить і бамкає монастирський дзвін. Одарка зітхає говорить про Трихона, що не дивився на чорні брови, взяв коровами. І і тепер он господар на всю губу. Про веприка, який вже так угодувався, що не може встати. Про вчорашній випадок з кіньми. Коли Михайло приїхав від олійниці, поставив коні, і якась холера так наполохала, що сани на трісочки рознесли. А коні ледве зловили. І нащо воно тримати таке нещастя? Надмовчить і голиться. Поголивсь, шурхнув з долоної по шуці, Добре. Набрав кварту води, нахилився над цебриком і доладне вимився. Після до лампадки поліз, вмочив у оливу пальці і намастив волосся. Розчесане, блищить, і відливає золотом.